ואת זרש אשתו, ויספר להם המן, את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידל לו המלך, ואת אשר נישאו על השרים, ועבדי המלך, ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה. עם המלך אל המשתה אשר עשת כי עם אותי וגם למחר אני קראו לך עם המלך וכל זה איננו שובט לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו, זרש אשתו וכל אהביו, יעשו עץ גבוה חמישים אמר, ובבוקר אמור למלך, ויצלו את מרדכי עליו. ובוא עם המלך אל המשתה, שמח ויתר הדבר לפני המן ויעש העץ.